Bueno, gaurko saio honetan, e, musika talde Donostiar musika talde batekin gaude, dakizuen bezala eh ezberd talde ezberdinak eta bakarlari gixar itzen direnak ere ari gara eta oraingo honetan eh zita egin Donostiako Tabakalera E, bueno, esan bezala bertako talde batekin eta gero esango dugu ere zergatik egin dugun hemen itzorduaz ez dutuzte kasualitatea denik e, hemen aurkitu izana talde hau Besterik gabe aurkeztuko dute taldea Madelein taldea dela eta ni ya ja, isilu ez galdera bakarrikin goitut eta hemen aurrea behai emango dietitza eta lehen galdera bezala bueno, nahi izueke noiz sortu zen egin talde hau edo musika talde hau Madeleine? Ba, talde hau, kasio, nintzal naiz. <laughs> Ta, taldea hau uste, oain dela, ma bi urte sortu zala. E, Asi ginalako, batzuk elkarra ezagutzen zuten, nik egin ezagutzen ari, ez diago bat, eta benito baina ezkenean elkarra ezagutu genuen kontzertu kontzertutan. Eta... Batzuta, batzuek ja baten talde batzutan jau sortu berria zan uste, eta bun, denokenekan taldexo baten ibiltzeko girika hori eta eta usteeta sortu zala ben, beste pretenzio hori gabe. E, Okerrez banaiz, milaetaderattzan plazara zuuzen uten lehen diskoa, e, madele izenarekin taldearen izen bereñarekin ze oroitzapendituzue garaai ja urte batzuk pasa dira? Bueno, garaia egitako oroitzapena dira, itzalek esan bezala hasi ginen enzaiatzen eta niko esan honuke garaio hortan igual gehien entzute genuen musika, mota, e, ez dakit emulatu, kopiatzen, enzaiatzen, e, garaio hortan pixkat e, musika instrumentala entzute beste gauz askon artean gehien bat, eta hola zi ginen, e, pixkat, itzalek esan duen bezala pretenzia ondiri gabe, e, ba, gure abestiak sortzen, oso abesti luze xamarrak, e, E, nolazetun da, joien bat, e, joera atmosferikoa, eta distorsioa, eta gauza e, garbia oak lan zen, eta nik uste gara da rekuerdoa dara, ba, goganekala biltzeko, abesti sorta bat egiteko, eta bastante azkar grabatu genuen, hau da, abestiak sortu, eta sortu zitza egune grabatzeko aukera bat ere, ezagun bat bitartez madri eta hor grabatu genuen Madelein izeneko lehengo e, e, e, albuna ez, eta nik uste, oroitzapena hori pixkata eginala, Sobre lamartxako improvisatzen ondoko taldeak entzuten, eta oan digure soinua doguztiz garatu bade, baina bai, erreferentzi, erreferentzi enpean. Bai, izan zan, etzan prestatutako diska bat izan, iaia. Izan ia. zan, ba, listo genezkan zazpikanta hoiek, e, estudioela eraman eta eta grabatzea, besterik ez naiko etzan gauza pentsatu bat izan. Ola, segon, aukera hori atean zan eta grabatu ta, eta eta lista, aurrea. Claro, lotatzen da hori. Eh, edo lotatzen dugu guk oraire hirugarren diskontaren egin dugun lana ikusita, ba oroitzapena dakago, normalaen bezala garai hortan ba, ez ezgenula, ezgenituela gauzak baino bestelandu, baina bon, mundu. ginean ta ho gazteagoa ginean ta ikastena ginean. E. Hori zan barnun gazteagiz daten garraitzen dezue. Eh? Batxuentzak. <laughs> <laughs> <laughs> pertsonalean edo bueno, talde bezala ere asko eman dizuen edo beintsat zer, zerbait eman dizuen, hau da, 10 e, urte eta pasa dira, bueno, iaia, 10 ia, urte pasadira eta zuek esan bezala 3. diskua ere plazaratu duzue, zer eman dizue, hau da, beintsat ezagutzara iztera ere eman eta eta jarraitu duzue, beraz, e, maila pertsonalean bada ere edo musika talde bezala zer eman dizuen. Ba, pizkatzuko izan dezuna, pizkat mapan jarri taldea, ez? Martxan jartzen, azkenean disko bat atatzen dezunean jartzen zea, talde bezala asistiten zea, ez? Zer, bestela, hasieran eran, zi, mas laguntalde bat besterik ezin gehan, jarraitzen dugu izaten, baina, ba hori, pixatasi dinamikan kontzertuak egiten, leputxikitan, oiten, zer, lehenengo aldia zen estenatu kira igotzea, bat, prozesu guzti hori, ez? ta azkenean hori, urtekin, azigera garaitu ikasten da hori, eta bai, esan ba, dugun bezala, pretentsio gutxirekin eta nahiko emaitza politakak aurkitu ditugu bidean, hori esan. Pretentxio errepikatzen duten eten gabe, baino iru diskoa tera gizuzte, bigarrena, <risa> bigarrena, bigarrena 2008an izan zen, mugarri zenarekin, lehenengo diskutik bigarren diskora aldaketak egon ziren, ez, Eh bai, azkenen 12 edo 10 urtakoek ikasketa prozesu etengabeko ikasketa prozesua dira. Orduan aldaketak badaude, nik esanogunuke bigarrentekiro arnera eh salta hondiegoa dagola. Baina bai, aldaketa da, ba leno aipatitugun e referentzia hoiek ba honditzen juntzean hunean e gure soinuekin probatzeko gogoa ere bai. Eta esanogunuke aldaketa hondiena madelenetik mugarrira dela, ba bueno, hotsari tarte pixkal gehiago eman genion, eh Zatiak ere gehiago landu duen itun, e, nik gure buruarekin e, exigenteagoak izan ginala, eta ez ziru lehlengo diskoan bezala gustatzen zitza egun zati bat etengabe errepikatu eta ez dakit, alako bukle batean sartzeko joera pixkat baztertu genuen guztiz ere ez. Baina irutzen zai, bigarren lana badela lehlengoa baino, ez dakit, aberatxagoa, zatietan, soinuetan eta irugarrena e, are, are gehiago hirugarrena gero aipatuko dugu, baina horren pixka bat kronologikoa jarraitzeko, lehenengo diskoa aipatu duzue Madridian grabatu zenutela, e, bigarna, zen e, utela, e, e, lagun baten bitartez eta, eh, bigarrena ekoiztetsu batean izan zen, eh, hemen Euskal Herrian, Berrirore kanpora juntzinete. Ez, bigarrena grabatu genuen, lagun baten bitartez, eh, Castroko ustez bere etxe batekan Castroen eta bere familiko etxe batean <coughs> laneko egoera intimoan eta ez dakit ze aipatu haren erabate erabate juntzaik. <risa> <risa> <risa> <risa> ah, bai jaie, eh zanainuna zan eh el lagosu perresko disko diskoetxarena. Alaroe, <risa> <risa> no? Esis. Ah. A. Ver. Oi, ba, bigarren diska bigarren diska <risa> bigarren diska Castro ongrabatu genun, lagun baten bitartez itzaleak izan duen bezala beretxean, bueno, beregurasoan etxean. Eta gero oi grabatuta gero Artu genitu egun pizta guztiak eta Albaro Rematzarekin e, nahaztu eta master du genuen. E, anduainen. Eta, oi, ba, nire ustez aldak eta desente egon zan, talde diskortan. Hortzotek e, e, esan duen bezala, ba, hau txei pizka garrantzik egioen man geni egun eta baitare erritmo aldak eta batzuk, astunak Eta baitare gitarra melodiagoak, melodia eta ez dakit. Nire ustez hor hasi izan badelenen soinu berri bat sortzen. Bai, patuardare grabazioanarira justo le biak izan ziela ere grabatzen ikasten arizan jendearekin grabatutako lanak. Ez ez da beraie gutxi esteko, eh. Baino hala izantzan bai le David eta bigarrena eh, Pablo Tauekin, Pablo Tarnauekin eh biak izan eh, bi grabazioetan soinu teknikari bezala izan izantzian garai horretan E, soinua ikasten arizean ikaslegazteak, eta irugarrenean ja grabatu dugu, ba, ez dakit nola esan. Profesionalitza ondia da, baino bai, grabazio bat, estudio batean, non pertsona dagon hortara dedikatzen dana edo ez. Eta bueno, hori gina da, baino uste tematen diolare puntillo bat, ba, gaztetan egindako lehen grabazioa ba, jende desberdinak egin zatea, eta kasuntan ikasten gu bezala ikasten arizen jendeak. Ori, bai. Abai, abai, akordatu nahi zuenaz. Itzal gogoratu da, esan, esan nahi zuenaz. Haber buru handakadan guztia, esateko kapasa nahi zen, eh? Ez, e, bai izan zala lehenengo diska, urkespen karta moduko bat lehena ipatu deguna, eta ainjustu autoedizioan atera genuen lehenengo diska, baina ainjustu internetera iota handi utxira, Galizian sortzen arizan zigilu batek behituzi guen, eta hori azkenan izan zama gukera. Diskarik izan ez bagenu, ez genuen internetea iotzeko ezer izango, eta eta ari ezkerra, bueno, pixka bat, erak, altzu neurrien, ba, pixka mugitu gintun e, tundra bezalako talde batekin galizian, eta bueno, kontaktoa txobatzuk eta sare txiki bat irekizigun, eta bigarren diska ere autoedizioa auto izan zan, e, kastronk grabatu genuen hori, baina bai aterak genuen la delkarrenean manureken, radix, seksorzeken egin ta ba pizkat ibiltzen gera nikuz bete tanteatzen. igual leengo diska leengo tirada. Es nesa acordatzen ja zuzenean Radixekin egin genun eta ez baina bigarren bai edo ba oi, beharren arabera e, laguntzaileak e, bide lagunak aurkitzen. Eh ez dugu aipatu oraindik, bueno, eh beraiek e, zeoze esan dute baina bigarren Bigarrendizkan hitzari garrantzi gehiago eman ziotela esan bera dago musika instrumentala egiten duzuela gehien bat, edo orain arte behintzate hori izan dela bidea e, nolatan musika mota hori esana gaizki e, ulertu gabe, eh? baino ez da oso arrunta Euskal Herrian mm. e, musika mota hori egiten nolatan okurritu zitzaizuen horti e, jotzea. Galdera hau gustatzen za hori. <laughs> Benito. Benito tokatu <hai> za. <laughs> Buzi <laughs> <Pues> bueno, <laughs> e, ase dina, ase, ase dina lokalean ensaiatzen, ba, itzale karri zitu nahotz batzuk prestatuta eta egiasan ez itzaigun, ose, hainbezte guztatu. <laughs> <laughs> da, sa, <laughs> da, eta ba, berrepasatu guen unpizkatz instrumental aitea eta, eta, bueno, hola, hola, xe, eta lerengo diskoa bazkena da hola izan zen. Gero egia da, e, bueno, lehenko diskoan baitale sartu berdintukuna 8 batzuk, gehien bat, ola, bastante fuerteak, ba, oiuak. oiuak eta, holako hagotzak, asko prestatu gabe, agia esan. Eta, oi, osantik egin ja mugaren, esan gina lapiskat ja, oi, pues bestea 8 batzuk sartzen, sartzeko nahian, eta ola, eta, ahi, azkenek honetan guzti zaldatu in degu, eta zati hoi, ba, ere zere, asko landu lan duin eta, Esan ezak eguja Madeleine ez dala ain instrumentalan ez eta kanta ba instrumental bat bai eukizazianeko discoan. Baina bai, bola da. Nik uste ez zala izan, eh, benintok aipatzen duna egia da, egarai hortan entzuten. No, hitzalek no, esaten duz, ez? Eh? <laughs> <laughs> bueno, erdi egia. Egi bihurtu dugu. Egi bihurtu dugu hori. Baina ez detu uste, nola esaten da? Osa euneko eunean kon konstienteki hartu genuen bat izan zala. Igual gehiago izan zen, ba, gara hortan e, zirkustantzia batzuk zeuden, entzuta genuen musika, ba, hotxa sartzeko ideia asko ere zeukitzea edo zati astunagoak lehen bla bla bla, eta orduan, e, nahi gabe, e, lehlengo diskoan, ba, hotx gutxi izartu genitun, eta ere bai, zeukide dugu beti talde instrumentala izatearen, ez dakit, e, ez da ere negatikoa, e, bai, pixu hori, eta Iruaren diskobizan da pixka torrekin hausteko ere so, musika talde bagea, ez talde instrumentala. Baina instrumental, talde instrumental bezala jaioginen ere etzan izan, erabaki moduko bat, izan zen, zain, zain akzidente politz bat. Itzalek zerbait eh, Ez, ez, ez. Ez. Ba, ez da benitok esan duna inguruan. <laughs> Nikuste usteet agien, izan daitekela, guberria eh, ginalako gure instrumentuz den. Zenet, lehenengo aldiz, iagoak enduta, nik Esperimentatzen ere ginean, lehenko aldiz gitarra batekin, edo bateria batekin, ez dakit. Eta hor dugu hortara itxutu ginean, o, ni beintzat bai, ni, ahermenga, zer zati zerrateatzen ze, ze den, nere behatza etatik. Eta horregatik eta geratu zela instrumentala, eta gartxotek esan duen bezala, orduan dugu anentzute genitun taldeak eginak instrumentalak zian, oasko beintzat. Hala ere... E, zuen lekua eitzen uten, talde instrumental bezala aireki sinatelako ta ezagutzera eman. Beraz, lekua badu musika mota horrek ere, esan dezagun eh inguru hauetan. Hala ere, eh haudena jakinda eta bueno, transformazio bat edo bilakaera bat ematen den eh enean, nola definituko zuenukete zuen musika gaur egun? Urrengo galdera. <laughs> <laughs> <laughs> Balin badu bestela. Musika ona. Bai. <laughs> Echako vale. ba moukua Echako moukua <risa> musika Bueno, aurrekin ingelituko, gara Echako da Ez ez zio, beraz Musika ona eta etxako moukua <risa> Echako moukua, hori izango da titularra Zer musika gul... da madalainena, ona eta etxako modukoa. Ez dakit esaten, baina Pare bat adjetibo bat azkagu Eta bat da melodikoa Eta beste ez dakit Progresioa progrea. <risa> <risa> bueno, va, ba, oxe, jarri dizkiote etiqueta batzu, definitu ez dute, definitu, baino, baino listo. Eh, bueno, konzertuak ere eman dituzue. E, zein espaziotan izaten dira kontzertu hauek? ze bueno, orain arte esan dugu musika instrumental edo melodikoa dela eta orain eitzak, gero ez da garrantzi gehiago dula, baino orrelako musika orain arte eh kontzertuak nolakoak izaten dira edo? Ba, Zer dios, er, gehiago... Bai, ea leku hitxitan e, den, ea leku den, e, jaialdi handiak txikiak... Justo orantxe... Xikate, atzera begirako lan dexente egiten nahi geha, gora inflexiopuntu batean gaude, ze urte asko pasaitugu oso gustora jotzen edo zein lekutan, baina oantxe justo gaude, beste pausoa temateko gogoz edo beharrez, eta da baina pentsatzen dugu gure guk egin degun diska hau ezin dela aurkeztu edo zein lekutan eta edo zein modutara. Eta ez gera diruari buruzari. E, baina bai e, soinu aldetik baldintza egoki batzuk behar ditugula. Eraz orain, orain arte izate ezan edo zein hartu eta jo eta izugarrizko ilusioz eta gogoz. Eta orain ere ilusiorekin jarraitzen dugu. Baina konstituente gara edo lekutan ezin degula gure diska defendatu. Eta, eta ez daukala zentzuri gainera. Beraz, oh, hortxe. E, Euskal Herrian jotzeaz gain, e, Euskal Eskalertik kanpo ere, eh, jo duzuenaola da, eh, txetik kanpo jotzearen esperientzia hori edo. Ba, eharra, eharra. Eh, azkenan Jagoba Leño aipatuen bezala, disko bat kaleratzen duzun momentutik aurrera, badakazu eduki bat jendeak entzun dezake. Eta horre gehien bat guri, eta suposatzen, hemengo beste talderi bezala, sire batean irek bizizkibun, emengo ba. ezaketan nola deitu. Euskal estena undergrounda, gehien gaztetxe eta areto txikitan oinarritzen dana, eta itzalek esan bezala jo genuen ba, beti edozein, edozein kondizioetan, eta ingurura behiratuta beste edozein talde bezala, azken hamar urta huetan ibiligea gehien bat esan honuke gaztetxeetan jotzen. Ze pasatzen, da bideo horretan egiten intuzun lagun asko, e, batez ere kanboko taldeak datoztenean, E, ba, laguntasunak sortzeko e, bidea ematen du ere bai, eta kanpora horregatik jungea, eta jungea netan beti ba, izan da ez dakit, Plus bat du, azkenean hemen euskal herrian edo zen gaztetxetan dakazune ez dakit, Royon, edo laguntasun hori, ba igual Mallorkan dakazulako pertsona batzuekin, edo asteburu batean Galizian egindako e, bira batean, edo Kataluñan, edo iparraldean asko jodugu eta iparraldeko gaztetxeko zirkuitoetan zein I ekimen batzutan ere parte hartu dugu, batzutan, e, ba festivalak izan dira edo go, ainleku itxi eta txikietan ez zirenak. Eta nik uste kanpora joateak beti ez maten dizula, ba ez dakit. E, plus bat, ez? Azkenean zure musika aurkeztu nahi zaio, baina bat guk orain arte beintzat hartu dugu, ez dakit, disfrute personala bezala. Ferralderi kanpo aditu dio. Ez, ez, ez, ez, ez. Eh, esmaino es, es, es, es. es, Francia nere niu, <mai>. Bordeauxen, Bordeaux, <laughs> eh tarri para len ez dutu. Bai. <laughs> eh, aurten kutxa kulturbeka irabazi duzu. Eh zer da beka hori eta zer eman dizue? Ba, bueno, askarian da jugakatatzen du un eh, deialdi bat, no, non sei taldea dira hautatuak eta bueno, mote dizkizu ba... Erreztasun batzuk, ez, segun zetalderen txat, guretzat, baliagarriak izan diaz, honi e... esker, ba, nitu gauza asko, agian egin ezingo genitunak, edo erreztasunak azkenean, ez. Bai maia logistika aldera, e, lokalarekin nementabak aldera, noso komodoa gola, eta baita ekonomikoki eki ba, bultzada bat, ez, ba, ba, diskoa esan dugun bezala estudio batea juteko, e bideoak egiteko, videoklipak bi ez dituguño ez egin orainaz, egin ditugu pare bat. Eta bueno, azkenian ba eskartzen da bultzatxo bada, ez. Goal Bai, oi e, datu bezala ematen dizki ematen dizu e, Tabakalera eraikina laugarren pisosuan Urtebeterako eh lokal bat ematen dizkizue mila bosteun euro diska grabatzeko eta gero automatikoki sartzen zea katapulta izeneko zirkuito batean non lotzen dizkizuten bost kontzertu, edo lau, ez bost bost kontzertu eta gero ere ematen dute aholkularitza moduko bat ez dakit, komila artean da. bai, formazio bat eta eta pixkat aldearen egoera diagnostiko egin, eta ze behar dituzun eta pixkat lagundu baina ekonomikoki hori da ez da ere ekonomiko ki ez da beste munduko eser, baina bueno, 1500 euro dira eta gure kasuan lagundu izan dugu jauak esan dut bezala, ba grabazio txikoma daiteko bideoak eta ba, baina esk gehienez eskertu eguna da guk laguak Donostiarak izanik, ba Tabakaleraren zentralidadeanko espazio batean iaiagunero joteko aukera izatea, ez? Eh? Gaina segurtasuna daka, eh, espazioa aklimatatuta dago, eskertu dugu gehin bat eh, lokalak, ikusten, lokal fisikoa. Ora in arte ensaioak eta Nun egiten zen ituzten eh? ba, urte askoan egon gera astigarako garaje batzuetan, gure lagun de gente bezala, 20 bezala eta azken aldera pasa ginean igaran badu beste lokal batzuk egokitu, egokitu batzuk eta uste eta ezagut, bilabetera edo pare batilla betera, han sartuta pare batilla betera ja surtea izan genuen eta hautatuak izan ginean. atzea. <laughs> Zidane. Gero, hori da, gero, gero zerrengo zui, garara buelta. Ja, gero ez, ja, abenduan amarria. Baina, bukatzen zaizue, ja. Elkarrizketak igaran, ja. <laughs> bueno, atorren urtean beste bat, eta, eta ikusiko dugu. Ba hori, e, urte betezen txaiatzeko aukera, e, diskoa ateratzeko aukera ere bai, esan bezala, irugarren diskoa izan da, e, orain plazaratu duzuena, su deitutakoa, bost urde tarratu duzute, disko batetik bestera, eh san bueno aurreratu eh? e, ba, berrikuntza batzuk ba, letrak garrantzi gehiago eta baina zera aurkituko zer aurkituko hugu disko berri hontan Nik uste e, et aurkituko ditula ba, orain arte gehien landu dituguna bestiak notatzen dan ikuste ez dakit originalidadean baina bai eh bai, soinuen ezberdintzean e, abestien estrukturan abestien lantzean osea detalia eskotan sartu gabe Denbora gehiago eskenei diegu abestia eta ez dugu, igual, aurreko bi diskoetan bezain inpultxi boki e, jokatu, ez? Leno, o, gaztetako inocentzia horre beti, hau ze guapua eta jarri berpun. Eta igual, denbora gehiago dugu baino, diskontan landu dugu gehiago abestia eta ez bakoitzaren parte hartzea abestian. Automatikoki pasatzen dara, baino, lehen etxidegu dugu eta bestiaren osotasuna. Eta horre, nik uste, entzuleak ahorkituko dula, ba, abesti boro bilagoak, esan dugun bezala hautsaren presentzia asko handiagoa. Piskate itzale eta biok, bueno, eta jago bat amenitura, ibeti zangea hautsa zaleak, baina lehen osan bezala ez diogu aukera hondirik eman, eta lehenengo aldiz ba, konfiantza pixkabiltu dugu, eta hautsak erabili dugu beste lau elementuen pare. Eta soinua, esango nuke. Horrein ha, hartentzun gaitunak, rpresa hartukozun gehien bat e, aotsarekin na sartu berelako asko ere gehiago kanta, kanten egiturekin ere bai gen, boro bilagoak orain artiikoa baino eta eta soinan aldak eta izugarrean ikustet. Ba, esan bezala aurreko bietan beste medio batzukin eta ikasten ari izen egin genitun eta oringoan ja bagenung bagen gogoa potente entzuteko gure, gure kantak eta eta nabaritzen da aldea, ustet. Bueno, elkarrezkota bukatze aldera, gero beti uzten dut e, tarte bat, nahi balin baduzu ezzerbait geitu, eh izan edo zerbait promozionatu edo nahi duzuena, eh mikroa irikia uzten dizuet, baino e, nik bukatze aldera, bueno, diskoaren aurkezpenarekin edo bueno, zabiltzate hemenetan, e, orain zertokatzen da? Osea, hementik aurrera Madelainek ze ibilbide izango du hortik aurrera. Bueno, ba, hoain e, pare bat kontzertu dazkagu, bat e, durangoko azokan hau txenean, azte azkenean izango da abenduan bostean eta beste bat pagoan oi hartzunen, eh? abenduaren ama bostean, grande da izekin. Eta usteet 2000 eta emeretzian beste pare bat kontzertu dazkagu la, zirean. Eta eta berriz ere gaude pixkat gauzak pentsatzeko momentuan eta lokalen oraindik an ikusi dugu naiz da diska aurkezten hasi ba oraindik an gabezi batzuk dauzkala eta soinuak adibidez eta bueno hori pixkat hori lantzera sartuko gera taldi berean orain oso momentu politean gaude eta eta inspiratuan gogoz eta saiatuko gera horri probetsu ateratzen eta naiz eta Iraian aurkeztu dizka berria, ba a ber kanta dian. Bueno, ba, esan bezala zerbait baliak aukazuta esateko ongi eta bestela ba eskarrak emata besterik ez zaigeldituko. Beraz <gülüyor> bueno, ba, Benito, Iago ba e, eta Itzal, eh Madalein taldea Donostiarrak e, dituzu, eh hortzi dituzu kontzertuen data batzuk e, Eman dituzte, eta eta hemendik aurrera, ba, disko berriarekin horre dira. Eta nere partetik, mila esker, elkarrezketa hau emateagatik, eta zorte hon zuen bideaian. Ba, igual gehintzeko ze, ah, e, entzuteko Madeleine sartu youtube no, bank campaign, ta enere, ba, o Bank Campen, eta Spotify-en igual promozio pixkar, ba, haipatuitu gauztak ustein nunda ben jakiteko, hoxe. Orcheva ba, or gelditzen da. Hor aurkituko dituzue ere, eh, oltsa ere, baino gartxotek aipatutako eh, orrialdetan eta lekuetan ere bai. Beraz, honekin ba berriz ere hori xandakoa. Mila mila esker eta zorteon.